...till Radio S.G. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår stadskapten på denna mobila metropol. Pavo Hemmingsson. Oh ja, ja. här sitter jag i min kaptenstol och försöker styra skutan åt all möjliga håll. Jag vet inte vad jag håller på med eller hur jag har hamnat här eller vart vi är på väg. Men jag får väl försöka göra det bästa av situationen här och bara gorma ut lite order till, till höger och vänster här och, och se vad som händer helt enkelt. Men du, det räcker ganska ofta att man bara låter som att man vet vad man håller på med och att man har en auktoritär stämma. Resten äh, det är inte lika nödvändigt. Man måste inge förtroende. Kompetens är tydligen inte lika viktigt. <laughs> Nej, i och för sig på ett sätt För att få saker gjorda behöver man inte ha så jäkla mycket kompetens Utan det gäller bara att, att vara så respektingivande Som bara går för att få saker att hända Sen vad resultatet blir av det som händer Det är en helt annan femma Men ja, det får vi bara ta och vänta och se helt enkelt Och ironiskt nog är det här en ganska passande liknelse Till filmupplevelsen vi har haft också För det har varit en... <laughs> En väldigt stor och imponerande koloss som hade kunnat göra en hel del spännande och intressanta saker. Men den mm. har helt åkt ut för en klippa och blev ett fantastiskt fiasko på vissa sätt och vis. Jag vet inte riktigt om vi kan räkna den som en kalkon riktigt än. Men när det gäller biointäkter och liknande så, så har den ju blivit en, en smärre flopp. Mm, ja, där får man ju tala om ett misslyckande Som heter Duga Sen vad det beror på Det är ju en helt annan femma Om den kanske inte har varit marknadsförd På rätt sätt Eller det kanske inte har varit vad den stora publiken Har varit ute efter, det är ju fullt möjligt Men det kan ju också ha att göra Med, med filmen själv Hur den är uppbyggd, hur den är ja, realiserad Och där ska vi ju ta och, och hoppa in Lite grann för att se vad i hela världen Var det som gick fel och varför? Ja, för att det är ju mycket med den här filmen som vi ska prata om idag som tekniskt sett är väldigt, väldigt rätt. Jag menar, det är människor med, med hög status som är inkopplade. Folk som har gjort fantastiska saker, folk som har producerat filmer som har varit intressanta och spännande som helt plötsligt väljer att gå en väg som har... Ja, lätt ner för stupet, som sagt. Mm. Och äh, det är ju inte första gången vi ser det här hända. Med, med första filmen till någonting som hoppas bli ett stort epos på, på bioduken. Jag menar. Det som jag först och främst kommer att tänka på det är ju guldkompassen när den kom. För det, det var samma sak då. Vi har en bokserie, vi ska göra stora och imponerande filmer med mycket som händer och mycket udda saker som vi kan gota ner oss i etc. etc. Men... När allt kom till kritan så kändes väldigt mycket felfokuserat. Det var många udda skådespelarval och en hel del udda prestationer också som kanske inte riktigt gav den där känslan som man var ute efter. Och det som skulle ha blivit tre filmer blev helt plötsligt bara en. Och i dagens film så har jag väldigt svårt att se att det skulle komma någon uppföljare på den här. Ja, chansen för det är väl ganska minimal med tanke på hur, eh, ja, hur väl mottagen eller hur dåligt mottagen den egentligen blev här. Så här är det nog eh, det bästa att eh, man bara lägger den här tänkta franchisen åt sidan. Må hända att man kommer tillbaka till den någon gång i framtiden och försöker reboota eländet. Men eh, ja, som jag ser det så finns det... Ingen som helst ekonomisk vinning i att försöka göra en andra film i alla fall. Nej, det skulle nog vara att kasta ännu mer pengar ner i ett svart hål. Och just på tal om reboots så har jag hört ganska nyligen att eh, man faktiskt planerar att göra en, en tv-serie av Guldkompassen, eller The Dark Materials som, som bokserien heter. Mm. Och det skulle nog passa den historien bättre. Man får nog mer utrymme att utvecklas på. Och det kan jag väl säga redan här och nu att en film på två timmar är ganska kort tid att faktiskt ge en tjock bok utrymme. Man, man hugger ner väldigt mycket när man anpassar en historia på det sättet. Och det har vi sett många tecken av idag faktiskt. Och... Det kändes som att den här filmen var ett bra val för dagens avsnitt. För vi gör ju vårt sista avsnitt nu inför sommaren och då brukar vi ju vilja ta tag i någonting som har varit väldigt stort, som många så fram emot, som kanske inte blev så där som man hade hoppats på. Tidigare har vi ju kört Star Wars filmerna när vi har haft sommaravslutning men i år så körde vi ju den redan till Alla hjärtans dag men det var ju bara så passande att det kunde vi ju inte låta bli nej precis att köra solo på alla hjärtans dag det, det, det kunde inte bli bättre kände vi men så fick vi ju en lucka i, i sommaravsnittet istället så vi fick ta och rota runt för i hela världen kan vi ta och, och snacka om då istället eh, och så, så gick tankarna lite grann åt det här hållet och vi kände ja varför inte ingen av oss hade upplevt det här tidigare så att det, det, det var ändå någonting som vi var lite nyfikna på och med tanke på hur hur dåligt filmen faktiskt gick- när den var uppe på bio- så, så måste det ligga någonting- att ta upp här- och, och försöka ta och analysera- lite grann också. Så att det kunde bli ett lite spännande avsnitt- men där vi inte riktigt visste- vart hände skulle leda egentligen. Och vi visste inte riktigt- vart det skulle leda med avsnittet- i sig själv heller- för- det är precis som att den här filmen har gett oss så mycket dålig karma att tekniken har varit emot oss från början till slut. Det är nog ingen överdrift att säga att vi har haft en och en halv timmes tekniska problem nu när vi egentligen har velat komma igång och snacka och kasta idéer mm -hmm. fram och tillbaka. Men tekniken känns lite som om den är av kvalitet att vi har dragit upp den ur ett träsk. Ungefär så eller ett skrotupplag eller ja vi har bara kastat ihop den av lite grejer vi har funnit i rännstenen eller någonting. Ibland blir saker bara så fel. Man försöker korrigera det, det ser ut att fungera, man kör igång och nej. Det vill bara inte. Eh, nu är det ju lite sommarvärme så det kanske spelar roll också. Våra datorer är kanske lite trötta och vill ha lite sommarlov. de också. Så eh, det, det är också en, en faktor som kan eh, spela roll i det här fallet kanske. Men eh, ja, det, det är svårt och inför sista avsnittet så fick vi nästan de, de största svårigheterna vi har haft hittills då. Och det säger en hel del faktiskt, för vi har haft ett par riktigt rejäla tekniska problem under... Ja, inte bara det här året, utan under all vår podcastningstid. För... Ibland vill tekniken inte, så är det bara. Det kan vara taskiga drivrutiner, det kan vara att sladdar inte fungerar som de ska. Det kan vara att eh, det har blivit någon teknisk fnurra någonstans så att man måste fixa till programmen innan man får ordning på det. Mycket kan gå fel, det är inte bara plug and play som de brukar säga utan eh, ibland havererar det. Men inte så här illa, så jag tar det som en liten varning för vad vi har framför oss. Vad det också har lett till, det är ju att vårt humör är ganska speciellt nu. Så vi kommer nog inte att vara väldigt generösa mot den här filmen. Annars så brukar ju bland annat jag kunna vara väldigt förlåtande i mycket av min kritik. Jag menar, jag kan gå loss ordentligt också, men jag... Jag brukar vara den snälla och jag känner mig inte särskilt snäll idag. Oh, nej, det är inte utan att man är lite extra bitsk idag. Jag menar, det, det är varmt, det är hårt lufttryck, luftfuktigheten är hög och så börjar tekniken strula. Det är tillräckligt för att få bägaren att rinna över och då har vi inte ens börjat tala om filmen ännu. Så <laughs> uh, ungefär där har vi lagt ribban idag här. Så det kommer att bli en, en spännande upplevelse, jag, jag ser faktiskt fram emot den men eh, ja det kommer att bli speciellt men jag vill skjuta in här innan vi börjar prata om filmen att det var faktiskt en väldigt trevlig ja filmtidsupplevelse på så sätt att vi vi såg ju faktiskt den här tillsammans mm. vanligtvis så brukar vi titta på filmerna på varsitt håll där för att våra scheman inte riktigt går samman vi har mycket att göra och vi brukar pressa in filmen där det, där det passar bäst och det är inte alltid att det synkar upp men till den här filmen så tänkte vi, men vad tusan, vi gör en hel kväll av det, vi träffas, vi köper lite gott och dricker. vi äter lite gott och så tittar vi på den här filmen. Och jag skulle vilja säga att den öl som vi konsumerade, den hjälpte en del under processen där, men, men långt ifrån att rädda rullen, den saken är säker. Men jag hade i alla fall trevligt sällskap och det, det var nödvändigt. Ja, vi delade på lidandet lite grann och vi tillät oss inte att gå upp riktigt mycket i varv så som vi tenderar att göra kanske när vi ser det på, på egen hand. Så man fick lägga band på sig lite grann, man lugnades av sällskapet och ja, det, det gjorde att man inte gick upp i limningen fullständigt men ja, den där ölen den, den gjorde sitt också för att lugna ner den lite grann för... Ja, det, det är väl ingen större hemlighet att, att det var lite av en röra den här filmen och upplevelsen från början till slut. Den, den lämnar en både konfunderad, förundrad, irriterad och ibland lite smått förbannad också. Ja, alltså hade jag tittat på den här själv så är det ett par ögonblick i den här filmen då jag hade tagit en paus, gått därifrån och kanske skrikit lite obscenitet och i ren frustration för eh, där är ögonblick där eh, åtminstone vi som kritiker reagerar och tänker Hur tusan tänkte ni här? Vad var det här bra för? Hur tusan fick ni ihop de här vansinnesidéerna? Och så vidare, och så vidare. Och det Mm. Ja, vi får se om vi får utlopp för det nu istället. För det är väl hög tid att avslöja vad är det för någonting vi har tittat på till idag? Oh ja, Danny, vi har ju sett på Mortal Engines från 2018 i regi av Christian Rivers och med manus av Fran Walsh, Philippa Boyens och Peter Jackson. Och Mortal Engines är baserad på den första av fyra romaner skrivna utav Philip Reeves. Och den här boken kom ut 2001. Vad jag har hört har Peter Jackson ordnat rättigheterna runt 2009. Och det är ändå tio år sedan nu. Jag menar, det, det känns ju lite som att de gillade konceptet. Men man visste inte riktigt vad man skulle göra med det. Man hade kanske inte folk som man kände kunde klara av det och så vidare. Och helt plötsligt så blev det bara gjort. Och jag ska vara generös och säga att den här historien är den där typen av filmhistoria- där man mår bäst av att slå av kritiken i hjärnan. För där är väldigt många element som i sig själv är ganska galna och opraktiska. Men kan bli läckra på film som man är villig att acceptera det. Mm. Och utan att gå för långt redan nu kan man ju säga att så som den här filmen presenterades i trailers... Då tyckte jag det så riktigt spännande ut. Jag menar vi pratar ändå om städer som har byggts på jul mer eller mindre som far runt på landsbygden, attackerar varandra. Det är nästan lite piratfilm på land där det inte är skepp utan städer som kämpar mot varandra. Det är steampunk, det är ångigt, det är en blandning av modernt och gammalt och allt möjligt annat. Alltså jag fick verkligen matiné när jag såg den här trailern och tänkte wow, jag vill se en film där, där städer kämpar mot varandra det är vansinnigt det är ologiskt men jösses vad kul det kan bli tyvärr var det inte riktigt där vi landade <laughs> När vi fick oss en smak av det där häftiga och, och vansinniga i det här konceptet, och ja, rent konceptuellt så är ju det här väldigt fantasiäggande. Det låter ju så absurt men ändå så lockande. Och ja, man, man vill bara se själva äventyret här, och man, man ser ju striderna framför sig. Motoriserade städer på hjul som är ut i postapokalyptiskt land och slåss med varandra för överlevnad Ja, det är, det är fullständigt lysande egentligen, det kunde bli hur bra som helst, en ny Pirates of the Caribbean i stort sett mm. eh, men eh, ja efter att, att vi har introducerats för, för filmen här och vi får se Ja, lite av det vi egentligen hade förväntat oss av den här filmen i de inledande sekvenserna så går filmen åt ett helt annat håll helt plötsligt. Ja, för det är bara under, om jag ska vara generös, den första kvarten som det här med städer på jul som slåss med varandra att det är en, är en grej. Sen glöms det bort. Och den striden som vi ser är så förbaskat ensidig att den är inte särskilt intressant heller. Mm. För vi har en supermetropol baserad på London, hust hust harkel harkel, som ger sig på en liten gruvstad som är en hundradel om inte en tusendel i Londons storlek. Jag menar, det säger ju sig själv att det här kommer att sluta väldigt ensidigt och... Trots det så trodde jag att okej okay, vi, vi får en liten smak här nu så här, så här grymt kan det vara så här grovt kan det bli med de här rovstäderna som de faktiskt kallar det. Det låter spännande jag, jag taggades upp och tänkte wow det här kan bli häftigt. Men därefter så är det precis som att de har tröttnat på det här konceptet eller faller in i en, i en helt annan historia som om, om jag skrev de här filmerna definitivt hade delats upp i en del 1 och en del 2 för det känns som att de vill göra väldigt mycket med den här filmen, de vill hinna med väldigt mycket så vi hastar igenom historien och det där med karaktärsutveckling och historieutveckling och liknande det, det slängs fullständigt åt sidan för där, där är andra grejer man vill hinna med Ja, väldigt mycket egentligen. Jag vet inte om två filmer egentligen skulle räcka, utan det minst tre skulle man nog med fördel ha delat upp den här filmen i för att fullt ut kunna utforska de olika grenarna som man vill ta den här filmen till. Så ja, det är väldigt märkligt utformat. Det är som man ta o, oh, vi måste ha med det här. O, oh, det här är ju fräsigt från boken. Och vad händer om vi lägger in den här också? Det måste ju göra filmen ännu fräsigare när vi har alla de här elementen i en och samma film och man tänker inte riktigt på vad kvaliteten blir för de olika elementen man tar och adderar till det här konceptet och den Tid som man har tillgänglig under speltiden för att verkligen utforska eh, varenda del och, och ge dem en, en relevans och förklara var vi är, vad vi håller på med och ge varje sida historia en, en chans att verkligen etablera sig och, och få sin egen logiska ark så att man ändå känner sig tillfredsställd. Och Nej, det, det har man inte ägnat många tankar på verkar det som- utan man ville bara ha in så mycket som möjligt- få det att se fräsigt ut och så går vi vidare. Det här med, med berättande och sådana grejer- det har fullkomligt gått en förbi verkar det som. Det känns ju som att det är en regissör- som är mer intresserad av det visuella- snarare än berättandet. Man tar väldigt lättvindigt på det där- och det är synd för även om man faller tillbaka på väldigt generiska sätt att berätta en historia. Jag menar, många av elementen här i det rena berättandet är inget nytt. Det är en ganska typisk tween-film. Vi känner igen element från Harry Potter och snar lika filmer och böcker. Det, det är väldigt traditionellt upplagt, men det behöver inte vara ett problem därför det är en grund som man börjar att bygga på. Har man en bra grund, då kan man kosta på sig att slänga in överraskningar. Man kan vrida till historien, man kan komma med vändningar som inte riktigt väntas och så vidare. Så det är inte fel att ha en väldigt generisk eller traditionell grund allt handlar om vad du gör med den. Och svaret på den frågan är nästan ingenting. För man håller kvar i det generiska från början till slut. Till och med när man börjar introducera rollfigurer som ska vara häftiga rollfigurer. Som man ska vara imponerad av eller liksom hänslås av. och vilken cool person och så vidare. Det är så ytligt och så papperstunt att det... Det blir meningslöst i många sammanhang. Det leder ingenstans. Det är... Det är värre än en maräng. För en maräng njuter man ju av medan man äter den. Jag njöt inte ett dugg av den här marängen. Jag var nästan tacksam över att den, den försvann när den var klar. Ja, det är, vad ska man säga. Det är en maräng som man både vill äta och ha kvar när det gäller produktionen. Här verkar det som man... Man har en viss förståelse för materialet tror jag i det här fallet men man saknar helhetsvisionen i, i många fall här. Mm. Man har ju försökt skapa den här postapokalyptiska världen som ska vara hård och rå och mörk och man ägnar ingen tid åt att direkt etablera själva världen i där och jag, själva valet med att försöka ha den lite rå och tuff i den här filmen det eliminerar man genom att samtidigt vilja ha den så barntillåten som möjligt mm. eh, så att filmen sätter upp eh, ganska så mörka, hemska scener men så fort det börjar hända saker så är det som att man vänder bort blicken och inte vill se eländet och därför rå filmen på de element som skulle kunna göra just den aspekten av filmen starkare. Och sedan så ska man ju ta och lägga in som du säger tuffa karaktärer och väldigt hotfulla karaktärer i Mortal Engines också. Men där man inte ger dem någon tid direkt alls. Eller man lägger till karaktärer som... Egentligen inte tjänar något syfte som bara är där för att de är just eh, tuffa eller hotfulla men som kanske inte borde vara där överhuvudtaget för det tar en massa fokus från eh, själva huvudhistorien, vår eh, hjältinna och, och hennes eh, kamp för, eh, för överlevnad och, och hennes egna personliga ark som ändå ska vara huvudhistorien i Mortal Engines och Ja, ju längre filmen går desto mer sidospår börjar filmen ta utan att man direkt tar och riktigt grabbar tag i någonting och, och känner att det här är viktigt, det här måste vi verkligen lägga tid och ork på utan allting görs så, så glättigt och ytligt att man inte får någon känsla för det. Och på tal om ytligt och lättigt, det, det är ju hela atmosfären i, i Mortal Engines också. Man, mm. man får aldrig den här desperata känslan av att det här verkligen är på liv och död. Det här är en, en tuff värld som nästan har havererat fullständigt där ingenting kan överleva längre och, och, invånarna i staden är, är tydligt uppdelade i, i klasser och ja, allting sådant som ska ge världen lite Lite relevans och tyngd, allt sådant det, det bara lämnar man åt sidan, man bara eh, kastar upp det på dyken, man vill inte bemöda sig med, med att hitta rätt ton för filmen utan man, man hoppar lite fram och tillbaka och ja, det bara känns så fel och det gör att man, man aldrig riktigt kan, kan sjunka in i filmen och acceptera det som sker heller. Nej, alltså det blir en värld som innehåller element som inte riktigt passar ihop. Det är som att blanda flera pussel och bara sätta ihop bitarna utan att riktigt se så att det, det passar eller att motivet stämmer eller någonting. Det, det, det känns som att någon har tänkt, okej, okay, det här är en postapokalyptisk film, då måste man ha Ja samhällsskikt där det är väldigt orättvist där det är de som är uppenbart på toppen och de stackarna som måste arbeta väldigt hårt för väldigt lite och så vidare. Och det är helt okej. Okay. Det är oftast i såna här filmer men, men det görs inte särskilt snyggt och jag, jag förstår att det tanken på att de har en överklass som, som går omkring och hurrar när staden attackerar andra städer som till och med står och tittar på i modekläder och med shoppingpåsar med sig och allt möjligt för de lever i ett liv med överflöd. Samtidigt gör de en jättegrej att de har nästan inga resurser. De kan nästan inte göra någonting därför att läget är så desperat. Jag menar till och med överklassen borde jag ha känt av att ja, vi kanske inte kan gå och shoppa om det inte är någonting att shoppa och så vidare och så vidare. Där är, där är element som när man nämner det i förbifarten låter bra, men när man sedan bearbetar in det i historien så känns det som att Ja men det här passar väl inte ihop. De här elementen synkar väl inte... Där är många bra idéer och det vill jag säga om hela filmen. Här är enorma mängder bra idéer och potential. Men mm. de som är involverade att få det här till en färdig film har ingen aning om hur de ska få de här sakerna att passa ihop. Därför så slänger man upp det väldigt fort på bildrutan och sen hoppas man att folk inte tänker för mycket på det och... Även om jag håller med, det här är en sån film där man bara ska sitta ner och koppla av och låta det som händer bara skölja över en. Men det går till en viss nivå där man inte kan låta bli att tänka, men hur tusan kan de här båda sidorna sitta ihop? Mm, ja, ja, precis. Ja, um... precis. Det är väl lite av tanken de har haft. Det här ska bara vara en, en, en äventyrsfilm som man inte ska behöva tänka så mycket på när man ser. Och det är helt okej. Okay. Den typen av film existerar och är fullt legitim. Men man måste ändå försöka hitta verkligheten i, i det man eh, presenterar. Man måste hitta någonting som ändå känns sant och inte bara kasta saker eh, mot en och, och bara göra det till en, en visuell upplevelse. Då fråntar man ju publiken allt det andra som trots allt Utgör en film För det, det kan inte bara vara Visuella saker Utan vi, vi måste grunda Det visuella i något annat I berättelsen Vi måste ha andra eh, aspekter Av eh, filmmakarna som faktiskt Klaffar med det vi, vi får se Med våra ögon också mm. Och där har vi väl eh, mycket Och eh, nästan beskylla Christian Rivers för som sitter i energistolen Att han är ju väldigt Väldigt visuell i, mm. i sitt berättande och, och det kan man se här. Han har ju eh, växt upp i, i branschen eh, under Peter Jacksons mantel och har växt upp i, i den visuella eh, delen av eh, hans filmbolag där och jobbat sig uppåt tills han nu har fått en, en plats i registolen och, och göra en egen film mm. och då är det ju ganska så förklarigt att han, han fokuserar på det han kan mm. eh, och, och försöker göra en så häftig visuell upplevelse som det bara går och eh, ja, det andra runt omkring det har han inte riktigt lika full koll på och det, det borde ju då ha stöttats upp av andra människor som, som kan guida honom rätt i det fallet men eh, det känns inte riktigt som det har inträffat här Nej men det är väl att tänka logiskt. Jag är väldigt bra på en del och en aspekt av helheten. Då ser jag till att jag har folk omkring mig som kan kompensera mina brister så att slutresultatet i det vi gör tillsammans, det blir så bra som möjligt. Sen att det är min vision som kanske är den som styr projektet för all del. Är det du som är regissören så är det du som ska göra det. Är det du som är författaren då är det klart att det är du som ska skriva etc. etc. Men äh, det måste finnas någon form av koncist tänkande när man skapar en historia och... När man vill introducera element som är extremt orealistiska då är det viktigt att man har så många grundande element runt om som möjligt så att de som tittar eller läser accepterar det här frånsteget från verkligheten. Jag menar, vi har här nu konceptet med enorma städer som kör omkring på jul. Det är ganska ologiskt, det är ganska... Ja, omöjligt i ärlighetens namn. Men vi är beredda att acceptera det i en historia, i en film, om allt annat omkring känns extremt naturligt och äkta. Man hade kunnat kompensera det med att alla ja, rollfigurerna kändes väldigt realistiska, att många av behoven var väldigt realistiska, att jakten på resurser var desto mer realistisk, att... Den här kampen för överlevnad blev så relevant som möjligt. För funkar allt det, då kan vi köpa att istället för att de är ut och letar på, på hand så kör de runt i den här jättestaden. Men... Man, man fokuserar inte på dialogen på rätt sätt, man bygger inte upp historien på rätt sätt, där är så många lösa trådar och så mycket som bara kastas in där för att det lät bra i den scenen men sedan är det helt meningslöst för resten av filmen eller helt obetydligt och så vidare och så vidare. Jag vet inte hur mycket av ursprungsboken som återfinns i den här filmen. Jag är ganska säker på att de har klippt riktigt, riktigt rejält. För det känns som att det är stora sjok av historien som saknas. Man har bara spacklat över hålen och hoppas att... Ja, men det märks inte att vi, vi har klippt bort hundra sidor karaktärsutveckling för de olika rollfigurerna. Jo det märks. Så jag kan inte riktigt kritisera dialogen här som är ganska usel väldigt ofta. Men vad förväntar du dig av en dialog där man gör enorma hopp i relationer och hur de olika figurerna förhåller sig till varandra? Ja, exakt. Ja, vad förväntar man sig där? Eh, ja, rent alltså berättarmässigt så, så läggs det verkligen så lite tid som möjligt på, på sådana aspekter, men alltså i ärlighetens namn det, jag måste ju säga att det, det finns scener då det faktiskt fungerar också i den här filmen det är inte bara en, en total berättarkatastrof eh, jag skulle vilja säga att återblickarna man gör här som eh, vår huvudperson eh, främst har och, och, eh, och tänker sig och, och går tillbaka och upplever de, de traumatiska minnena och hur hon blev den person hon trots allt blev, där har vi scener- med en viss relevans där man ändå känner att det, ja, det känns någorlunda äkta, någonting som saknas i, i resten av filmen när vi väl hoppar tillbaka till, till nutiden igen men samtidigt är de scenerna så enormt stressade att man eh, inte riktigt eh, hinner med att ta in den här informationen och, och ge eh, återblickarna en, en riktig chans att etablera lera sig för oss här utan det är väldigt tjong, nu är vi tillbaka i dåtiden, nu händer det här och det här och det här också, och så åker vi tillbaka igen eh, så att det, det blir en väldigt bär- i, i just eh, alla flashbacks som vi får oss här men där, i, där finns eh, lite kon av kompetens, där kan man skönja att eh, det, det finns något tänk i berättandet att de här rollfigurerna trots allt har någon form av, av karaktär och eh, att de faktiskt är någorlunda uttänkta men att det sedan i stort sett har blivit bortklippt och jag skulle kunna tänka mig att just de här återblickarna är scener som i mångt och mycket är mer eller mindre hämtade direkt från boken där också. Att man har eh, klippt in eh, så mycket av ursprungliga dialogen som möjligt här Eller scenerna som utspelar sig där. Men att de sedan är lite hastigt eh, genomfilmade och eh, kanske lite bortklippta i, i sin realisering där också innan vi hoppar tillbaka igen. Så ja, det, det finns viss mått av, eh, av kompetens där. men eh, Blinkar man så är jag rädd för att man kan missa det. Och det är ett enormt problem. Därför att en film ska inte innehålla scener med kompetens som du kan råka blinka bort. Då är de alldeles för små och alldeles för irrelevanta för sitt eget bästa. Det ska ju vara det som, som lyfter historien. Det som får tyngd. Det som får... Ja, den emotionella grunden, men det är man fullständigt ointresserad av i den här uh, filmen, tyvärr. Alltså, det, det, det är ett uselt manus med guldkorn kan vi väl säga, men långt ifrån tillräckligt för att rädda den här. Och ja, innan vi går vidare så är det väl hög tid att ta en närmare titt på... Uh, vad handlar egentligen Mortal Engines om? Jo, efter det att 60 minuters kriget har lämnat världen i spillror har de överlevande människorna tagit olika steg för att fortsätta att existera. Medan vissa överlevare har beslutat sig för att samla sig och bygga upp civilisationen igen bakom en hög mur tänker sig andra människor att den bästa lösningen är att vara i konstant rörelse. Det har således byggt upp sina städer på jul och dessa enorma fordon far genom det ödelagda landskapet på jakt efter resurser. När den kolossala staden London rullar över landsbron till Europa är det inte mycket som kan stå i dess väg. Alla flyr undan Londons framfart. Alla utom den mystiska Hester Shaw. Hon verkar istället vara fast besluten att ta sig om bord på London och hon drivs av ett infernaliskt hämnd begär. Hesters besatthet av vedergällning gör henne till ett vildebråd för Londons regering. För Hester är inte bara en vanlig galning med blodlust, hon besitter även information som kan avslöja Londons hemliga planer. Och det här låter som en beskrivning av den filmen som jag ville se för den ger ändå en antydan om att det här med stora städer som slåss mot varandra det är fokuset tillsammans med människorna som bor där deras liv, livlevende bryderier och så vidare. Men ack nej, där händer så mycket annat och fokus... Ja, det ändras fullständigt 40 minuter in i filmen då är det helt andra element som blir viktiga och mm. det är en enorm besvikelse för det, det, det känns lite som att historiemässigt är det där film två skulle börja mm. film ett skulle vara när städer slåss mot varandra så kunde man gå vidare sen men nej, allt ska med som sagt och det är inte till historiens fördel. Och jag kan väl säga som så att det kan bli en del spoilers här. Jag vet inte. Men där är element med rollfigurer och annat som retar upp mig någonting enormt. Och jag vill i viss mån förklara varför jag blev så fruktansvärt upprörd. Och därför ger vi en liten varning här. Viss spoiler-varning för Mortal Engines mm, ja, Jag förmodar att det, det, det finns lite element i, eh, i både berättandet och ja, i rollfigurerna här som eh, Att ja, det kittlar lite extra av att faktiskt ta upp och diskutera här För det, det kan behövas eh, vi, vi får försöka lägga band på som vanligt Men det kan nog bli lite mer spoilers än vanligt här För att vi verkligen ska kunna bena ut det här eländet och en som är i huvudnavet utav allt som händer det är ju naturligtvis Hester Shaw för hon är ju historiens huvudroll. Även om filmen verkar glömma bort det lite ibland för vi hoppar till sidohistorier som i slutändan inte har särskilt mycket betydelse egentligen. Alltså jag hade väldigt en. En större fokusering på häster för att verkligen ge henne den grund hon behöver, åtminstone i en första film. Jag menar, vem är hon? Var kommer hon ifrån? Vad är hennes mål? Vad är hennes förhoppningar? Och så vidare och så vidare. Och med tanke på att hon är väldigt tystlåten, väldigt innesluten, väldigt arg och väldigt bitter så inser man att det finns mycket där att packa upp. Och med rätt rollfigur som, som bollplank så skulle det här kunna bli riktigt, riktigt bra genom hela filmen. Nu kan vi väl säga redan nu att jag är inte särskilt imponerad över hennes bollplank när det gäller dialog fram och tillbaka. Men, men vi kommer till honom. Vi kommer till honom. Jag vill ändå ge Hester Shaw en liten, en liten eloge som rollfigur här för hon är nog den mest intressanta i hela den här filmen och med tanke på att hon är huvudrollen så har de ju i alla fall prickat rätt där sen att hon inte kommer till sin fulla rätt, ja det visar ju bara på det, det taffliga berättandet men, men filmen har i alla fall förstånd nog att visa huvudrollen från, ja en slags fokuspunkt Mm. Ja, det, det har de ju klarat av i viss mån i alla fall. Eh, och de introducerar henne relativt häftigt också där. Och, ja, rent visuellt, eh, om vi bara ska foga in lite visuella element här också, så presenteras hon väldigt i ögonen fallande. Man har ju verkligen en utstuderad estetik i tanke eh, när man eh, har, har skapat rollfiguren Hester Schaaf för, eh, för den här filmen. Eh, så hon står ju ut rent visuellt, definitivt. Och eh, hon eh, Presenteras som det här Mystiska varelsen Med stort hämnd begär Ingen vet riktigt vem hon är eh, Och hon är bara Nästan en mordmaskin på jakt Efter ja, de som eh, har, har sårat henne i, i det förgångna eh, Och det, det är helt okej, det är ju inte riktigt den, den ultimata eh, huvudrollen eftersom hon är, är så tystlåten och, och mystisk så man får inte riktigt grepp om eh, Hester Shaw till en början. Men det händer ju saker med, med rollfiguren här också och när hon paras med ja, sin lilla hantlangare som hon ska guida genom ödemarken, där finns ju mer... Chanser att, eh, att visa upp rollfiguren här, vem hon är, var hon kommer ifrån, när de båda ska, ska ge sig ut på egen hand där ute i ja, vad ska man nästan kalla det ingemansland eh, Det finns ju så mycket utrymme där för spännande dialog, för att etablera karaktären än mer, men eh, det, det, det, där haltar det verkligen fram och det, det gör inte den här rollfiguren riktigt rättvisa känner jag. Det, det, det finns ju mycket att, att ta upp här med rollfiguren känns det som. Men man känner inte riktigt att man vill eller orkar. För det, det finns andra sp mer spännande saker att fokusera på istället i den här filmen tydligen. Eh, än huvudrollen vilket ju är, är fullkomligt logiskt när man tänker efter eller hur. Så eh, ja det, det, det finns en eh, viss mått av kompetens. I, i hur rollen är skriven eh, exekveringen är däremot så att det, det lämnar lite att önska om man säger så men eh, ser man rent prestationsmässigt så har ju ändå Hera Hilmar gjort vad hon har kunnat med, med rollfiguren här och man får ändå en viss känsla för henne genom just skådespelarprestationen här så det, det lyfter karaktären lite mer, det är ju ingen briljant prestation här men det tillför ändå någonting så jag vill inte ta och, och verkligen såga den här karaktären vid, vid fotknölarna fullständigt faktiskt. Ja, jag måste hålla med om att Hera Hilmar gör en bra prestation här och är väl den starkaste prestationen i hela filmen om jag ska vara ärlig för eh, hon känns ju rätt, hon känns som att hon har ett grepp om den här rollfiguren och hon vet vad hon vill och med tanke på att filmen åtminstone är smart nog att inse att ah, den här figuren är lite viktig så jag får väl ge henne lite tyngd åtminstone. Mm. Det är bra. Tyvärr är det andra element runt den här figuren som gör att eh, det blir taffligt och det blir dumt. En av dem är att vi ganska tidigt får veta att hon har ett väldigt obehagligt R över ansiktet. Vi får också veta varför hon har fått det och så vidare och vi förstår att det här är någonting som gör henne väldigt ledsen och upprörd för ja hur kul är det att ha ett ärr tvärs över ansiktet självklart jag förstår alltså obehagskänslan att man inte känner sig fullvärdig och så vidare som människa med en sådan skönhetsfläck men resten av världen verkar också ha den, den idén av att oh, oh, hon, är, hon är inte söt och vacker längre för hon har ett är när hon är inget att ha. De har rollfigurer som rakt ut säger att eh, ja en sån kvinna kan man lika gärna göra sig av med för är hon inte vacker så är hon inte relevant. Och det gjorde mig enormt arg och frustrerad. De är i en postapokalyps. Där är väldigt få människor som ser ja ut som att de mår bra eller inte har några skavanker eller liknande. Det är ju den absoluta överklassen där folk faktiskt ser ja filmstjärneaktiga ut. Mm. Att det skulle vara ovanligt med skador och är och liknande i den här världen. Det är så absurt att jag vet inte riktigt vart jag ska gå. Alltså det är bara för att de ska kunna kasta skit på rollfiguren så att hennes medresenär kan stå upp för henne och säga att nej, hon, hon är bra och hon är, hon är mer än bara sitt utseende och så vidare. Och, och även om det är hedervärt naturligtvis så är det en, en stiga jag inte ens tycker att de borde gå ner för det, det känns som att det är någonting som vi redan har passerat i den här världen Mm, ja egentligen Men jag inte ens i slummen Går det förbi dem Att, att det här äret gör, gör Hester till ja, Mindre än en människa I stort sett Att de, de förringar henne totalt eh, och, och tycker att det, det, det är, Då är till och med En, en gammal döende dam Ännu mer värd Än vad, vad Hester är hon, hon kan man inte ha till någonting För hon har ju ett litet ärr över ansiktet eh, det, det, det är fullständigt idiotiskt hur de, de försöker att etablera den aspekten av, av Hester's karaktär vill man belysa ytligheten i, i människornas attityd i den här eran så kan man ju göra det lite bättre än så i alla fall. På det här viset så blir det bara fånigt. Och, och, och ska man ta sådana grepp så bör man göra det med, med lite mer finess- än vad man har gjort i, i fall här. För nej, det, det är verkligen under all kritik, det håller jag med om. Och särskilt med tanke på hur hon har växt upp- och många av omständigheterna där- för nu ska jag gå in på ett litet spoilerområde. Det som i slutändan gjorde mig argast i den här filmen. Jag ska försöka hålla tillbaka det äh, så gott det går. Men man behöver lite kontext åtminstone. Det visar sig att det finns en slags Terminator-robotar i den här världen. Eller Lazarus-soldater som de kallas- Ja, det är syborger helt enkelt. Det är människor som har fogats samman med mekaniska delar och har blivit någonting annat. Någonting bortom mänsklighet, någonting bortom maskineri. Och de fanns innan världen gick under så de som är kvar är extremt gamla. Och av olika anledningar så har hester under en stor del av sitt liv varit i närheten utav en sån här Lazarus-krigare. Och det var förvånande. Det finns en del spännande saker i den här relationen som jag ändå blev förvånad över. Och tänkte, ja men det här är ju på väg åt ett intressant håll. Mm. Men så har vi den slutgiltiga konfrontationen mellan Hun och Terminator, eller Shriek, som han heter helt enkelt. Där. Um de möts upp, han ger sig på hennes resesällskap därför att ja han är i vägen. Shriek vill bara komma åt häster av olika anledningar som jag ändå ska hålla tillbaka. Men, men den här killen, honom kan vi ju göra oss av med och det gör ju häster väldigt upprörd. Vi, vi har ju sett att de har börjat att få lite respekt för varandra. Så långt skulle jag ändå vilja säga att deras relation har kommit vid den här tiden. Men hon blir jätteupprörd. Liksom, gör, låt honom vara, skada honom inte och så vidare. Shriek vänder sig om, stirrar på henne och säger Du älskar honom. Och hon ger en form av bekräftelse på det. Varpå han... Släpper killen, faller på knä, löser häster från ett löfte som han har gjort och dör. Och det här är en varelse som har levt i ett par tusen år eller vad det nu må vara av tidsperspektivet. är lite udda i den här filmen och har fått så många kulor sprutade på sig som inte har rört honom och fläcken. Men häster älskar tydligen den här killen. Det tar koll på honom. Ja, helt plötsligt så, så hade Shrike uppfyllt eh, sin roll i den här filmen så som han var skriven. Han hade inte mer att göra, så då bara proklamerar han: Okej, okay, då är jag klar här, då dör jag. Eh, och det, det ja, det, det lämnar en del att önska det också om man säger så. Eh, själva Terminator-grejen i Mortal Engines är okej okay. och, och speciellt förhållandet med, mellan Hester och just Shrike som, som ändå har varit surrogatpappan i, i det här fallet och de har byggt upp en, en lite små intressant relation sinsemellan och man har även fått till själva den hotfulla tonen just i Terminator-scenerna vilket är, känns väldigt mycket Terminator i och för sig men de, de har fått ändå kännas lite spännande eh, och, och sen så vet man inte riktigt vad man ska göra med den här karaktären när man väl har kommit dit man vill med den och då bara säger de tack och godnatt med, med det ja det känns eh, Lite fel eh, ska man göra på det här viset så, så får man nog eh, ta och etablera det bättre, förklara det bättre eller eh, ja, ge det en annan vinkling på varför det här dödsfallet inträffar. Det, det, det, det är inte acceptabelt så som det är skrivet här och... Eh, Överlag egentligen, den här aspekten av berättelsen, det är någonting jag gärna hade flyttat till, till kommande filmer i så fall. För den är egentligen inte så central för huvudhandlingen här. Man kunde ha gett lite små tillbaka blickar och så kunde Shrike komma in som jag nästan huvudhotet i en kommande film istället och man skulle då fått mer plats och ändå utforska den här intressanta kopplingen mellan eh, det, det lilla barnet och eh, cyborgen som har uppfustrat henne. Eh, det, men ja det har man inte gjort så att det blir en hastig och lustig katt och lek genom hela filmen som sedan får det här abrupta slutet och gissa om man känner sig lurad. Yeah, jag gjorde det definitivt för jag, jag blev faktiskt väldigt förtjust i Shrike. För den här figuren är ändå spännande. Det finns mycket här som är intressant. Jag gillar hur han visuellt har tillverkats, hur han ser ut, hur han rör sig, skådespeleriet. Jag vill, jag vill säga att Steven Lang som gör Shrike har gjort en riktigt, riktigt bra prestation här. Det känns rätt för vad det ska vara. Men hela hans närvaro går att lyfta loss utan att filmen skadas nämnvärt. Man hade kunnat plocka bort det och filmen hade förmodligen varit ännu bättre. Nu är han en ingång till hästors förflutna mm. och det är allt han behandlas som. Det, det är en enorm förlust med tanke på vilken potential som fanns i den här figuren så... Stort minus där jag, jag var beredd att pausa och bara stå och skrika en stund av rent raseri och frustration efter att jag sett den scenen. Men uh, mm, ja, det, det, det är inte bra. Det, det är det verkligen inte. Men, men rollprestationen är åtminstone okej. Okay. Ja det får man väl säga här i alla fall att, att Steven Lang har, har realiserat strike på ett eh, bra vis. Ändå. Men eh, ja det, det, det är inte en karaktär som man egentligen har, har tid att, att leka med i Mortal Engines. För eh, det är inte bara den här sidan av historien som ska berättas genom filmen. Det finns ju lite andra grenar att hoppa mellan också. Så eh, därför blir det än mindre tid här med någonting som faktiskt känns... Lite, lite spännande och där man utforskar relationer lite mer på ett lite nytt sätt också Så nej, det, det, det är verkligen synd och skam på en, en bra idé men det är väl lite avfallet med, med mycket i den här filmen faktiskt att det, det finns idéer här sättet som det har genomförts på ja, lämnar en del att önska och på tal om att lämna en hel del att önska så är det väl en ganska bra beskrivning på eh, Tom Natworthy. För eh, det här är killen som eh, följer med häster, hennes medresenär, den som hon ska bolla saker fram och tillbaka med. Och, Åh, oh, ja, Alltså, jag gillar inte den här rollfiguren alls. Det är inte för att han är en nördig kille som ska vara en kontrast till hennes mer krigarskäl, om man säger så. Hester är ju definitivt den krigande överlevaren, mm. medans eh, Tom, han är ju killen som är nördig, som är mer insatt i historia, i teknik och så vidare. Och tillsammans så... Ska de ju potentiellt bli ett, ett stort hot mot elakingarna i den här historien. De som tillsammans kan se till att saker blir rätt. Men där är någonting i Tom som gör honom extremt överdriven. Han är en uberstereotyp av den nördige killen som inte riktigt vet hur man för sig, hur man snackar och hur man för sig fram och så vidare. Och... För all del man kan slänga in en sån här figur i en postapokalyptisk film, därför att det är han som ska lära sig hur ser världen ut utanför en stor stad. Och hästar och kan visa honom, lära honom medan han hjälper henne att eh, öppna upp sig och bli gladare och positiva och så vidare. Men nej, jag, jag tycker bara att han är enerverande, frustrerande, irriterande och en massa andra beskrivningar på att vara riktigt upprörd. Alltså, jag trodde att det var bara i inledningen han skulle vara jobbig men han håller sig ända fram till slutet. Mm, ja, eh, han lämnar också en del att önska. Ja, den här Lille Tam som eh, har levt ett, ett skyddat liv i, i London och inte riktigt vet hur, hur världen fungerar utanför där, men eh, som har eh, utvecklat en, en enorm fascination för eh, den. ...föråldrade tekniken... ...allt som är kvar efter den stora apokalypsen... ...och vill få saker att fungera... ...vill ha så mycket information om... ...hur den gamla världen fungerade... ...och vill lära sig något av det... Där har vi ju ett ganska bra koncept på en, en följeslagare till eh, den mer primitiva Hester som har levt sitt liv ute i ödemarken och eh, inte är så, så väldigt civiliserad alla gånger och vet hur, hur saker och ting eh, fungerar eller kan mycket om historien eller någonting. Så att, eh, Tom blir lite av en expositionsmaskin också för eh, objekt som man eh, stöter på hur de fungerade i den forna tiden och så vidare och så vidare. Så, det, det, det, det, det finns möjligheter att få någonting fungerande här men jag håller med om att han är väldigt enerverande skriven det är svårt att fatta tycke för den här karaktären och han har ju ingen som helst väg att gå i den här filmen han har ju ingen direkt eh, karaktärskurva att ta sig igenom utan han är ju den samma när filmen börjar som när den slutar i stort sett eh, med, med ett eller två undantag kanske men det, det lämnar vi nog härdan eh, men eh, alltså han anfyller ingen annan direkt funktion än att, att vara motpolen till Hester under eh, under deras äventyr tillsammans. Och ja, man, man får aldrig känslan av att de, de utvecklar någon form av relation sinsemellan förrän filmen bestämmer sig för att jo då, det har de visst det. Jo, för det, det ska ju etableras helt plötsligt att, att häster har utvecklat känslor för den här killen. När det hände, det... Det begriper jag inte. Visst, där är scener där de visar varandra respekt och där eh, Tom visar att han, han är inte är beredd att överge henne bara för att han har möjligheten att fly och så vidare. Och det är ju hedervärda situationer som man förväntar sig av hjältefigurer i den här typen av historia. Men det känns som att man har klippt bort enorma mängder av rollfigursutveckling där de här två har kommit närmare varandra, har pratat mer, har delat med sig mer. Men det hoppas man att ja, men det spelar väl ingen roll för eh, enligt Hollywood lag så kommer två huvudroller att fatta tycke för varandra så varför ska vi spendera tid på det? Jo, därför. Vill man ha en relation som känns genuin och äkta som vi blir emotionellt investerade i så måste vi se den växa fram. Det är inte bara någonting vi kan vända oss till kameran och säga okej, okay, nu älskar de här varandra så, så se de som ett, ett kärleksfullt par. Det funkar inte. Vi behöver se tecken. Det kan vara små subtila tecken men Inget sånt finns här och det är ju inte till figurernas gang alls. Och precis som du säger, Tom har ju nästan ingen utveckling alls. Han börjar där han slutar mer eller mindre. Det enda vi ser hända, spoiler här igen, det är att han får flyga ett flygplan. För hans stora dröm när han var barn... Det var att han skulle bli flygare. Men eftersom att han tillhör en av de lägre rangarna i London så betyder det att det fanns ingen chans. Han, han började jobba på museet istället därför att han var intresserad av föråldrad teknik före katastrofen och så vidare och så vidare. Det är en bra grogrund till att skapa någonting. Men när det väl kommer så känns det som att Ja, ja, jag menar. spelar roll. Nu kan han flyga plan. Nu kör vi. Ja, det, det är också någonting som, som kommer väldigt plötsligt där. Och som, som Tom ja, verkar sätta sig in i ögonblickligen här. Och det, ja, det, det känns också sådana onaturligt och så konstlat här att jag, jag köpte det inte heller och helt plötsligt så, så är han stjärnpilot och ska, ska ut och, och rädda dagen också och man, man bara sitter som ett levande frågetecken och tänker, när händer det här egentligen och hur går det här till och det, det är inte riktigt så att vi behöver ha karaktärerna när vi har så mycket som trotsar logiken runt omkring i i hela världen och ja, hur, hur berättelsen är strukturerad överlag. Så vi, vi skulle verkligen behöva ha mer, mer känsla, mer realism i den här karaktären. Någonting som får oss att känna någonting. Men nej, Tom där bara kastar man på lite grann i slutet för att ja han måste ju ha någonting att göra där också. Och... Slutet som, som till stor del har att göra med just gammal teknik det får ju Tom inte någon som helst chans att vara med och avgöra där också. Han som trots allt ska vara lite experten som vet hur allting fungerar men när saker kommer till gritan så, så är det inte han som får lov att, att vara med och att fälla det avgörande slaget. Ja och det är en enorm missad chans därför att vi etablerar väldigt tidigt att han är fascinerad av gammal teknik samtidigt skrämmer en stor del av den här tekniken honom. Han visar en liten samling av hemliga bitar som man har hittat här och där som han planerar att förstöra när han får chansen därför att det är delar som hör ihop med det här supervapnet som ledde till världens undergång och givetvis så är det nog ingen stor chock att det här vapnet håller på att återskapas därför att skurkarna måste ju hitta på med någonting i en sån här film. Och då hade det kunnat vara väldigt intressant att se Tom stå inför det här supervapnet. Se all den här tekniken återförd och i fungerande form. Det hade varit spännande att se honom slitas mellan fascinationen över att den, den är komplett, den fungerar, den, den är vacker och så vidare. Samtidigt som hans hjältesida, den praktiska sidan inser det här är livsfarligt, den här kan vi inte låta vara kvar. Världen har redan gått under en gång, vi kan inte låta den gå under en gång till. Så att han var en av de viktiga elementen att försöka stoppa det här. Men nej, då har vi andra rollfigurer till att göra och han, han seglar bara runt med planet utanför stan under tiden. Jag säger inte att den biten inte är viktig för historien, för det är den. Men det hade varit mer... Teomatiskt tillfredsställande om, om slutsekvenserna gick till ungefär så som jag beskrev det. Mm, ja, det hade känts naturligt. En naturlig arkogå för, för den här rollfiguren och någonting som passar hans karaktär. Eh, så ja, det, det är väldigt förundrande hur de har valt att lösa det hela på här. Så ja, det, det lämnar en både besviken och lite smått irriterad att man missar chans och missar chans. Men ja, ska vi se på skådespelarprestationen här så... Tycker jag väl även att, att Robert Sheehan gör vad han kan med, med, med Tom men ja, det, det är inte mycket bevänt med den här karaktären. Man får inte riktigt den, den närvaron och det liv som jag tycker att eh, rollfiguren faktiskt behöver för att kunna stå sig till mot Hester så han kommer hela tiden i, i skuggan och filmen verkar inte tycka att han är så väldigt viktig och skådespelarprestationen prestationen den ekar lite av just det också att han det känns väldigt tillbaka hållet och, och åtstramat att Robert inte får, får chansen att verkligen injuta det, det livet i Tom som jag tror han var ute efter det Ja, så han har ju fått direktiv där av regissören att han ska agera på vissa sätt. Och det går att göra Tom som rollfigur på ett överdrivet sätt och på ett mer realistiskt sätt. Och de har definitivt kört på det överdrivna för att han ska bli en komisk bifigur. Och jag vill inte belasta Robert Cheehan för det, för... Han försöker åtminstone, jag kan se att han genuint försöker leverera någonting bra, det är bara det att han har ett koppel på sig som tvingar honom att agera på ett visst sätt för att regissören ska vara nöjd. Och det är inte rätt sätt att, att få den här rollfiguren att fungera, det är övertydligt, det är överspelat och det blir... För mycket för fort. Jag kan definitivt förstå varför hästarna inte gillar honom när de möts. Därför att han är så extremt påfallande jobbig att eh, jag hade också försökt att göra mig av med honom ute i ödemarken För det hade inte varit en stor förlust. Nu vill ju filmen att vi ska känna att det hade varit en stor förlust. Men alltså de ger inte Robert en chans att visa att vi faktiskt ska känna det. Mm, nej, verkligen. Så att det, det är en missad chans där också. Det, det, det fortsätter att och skapa den här klyftan mellan de båda huvudrollerna här, Hester och Tom när de aldrig riktigt får chansen att visa upp hur relationen börjar formas och att Robert inte får chansen att visa Tom för den han egentligen är. Han ser det ska bara vara av det mer komiska slaget och allt bakomliggande all allt karaktärsbyggande som eh, behövs också. Det de får bara stå till sidan. Så ja, det, är, det är synd för Robert Steele här. Ja, det är mycket synd faktiskt. Och Någonting som också är väldigt synd när det kommer till rollfigurerna. Det är ja, det är skurken i det här. De försöker få honom att framstå väldigt tidigt som en godhjärtad person. Som bara tänker på Londons bästa. Men... Den fasaden försvinner väldigt, väldigt fort. Jag tror inte att det är någon större chock att säga att eh, Thaddeus Valentine är den stora skurken i den här historien. Han är övertydlig, överspelad och följer väldigt generiskt den här typen av rollfigur. Och det behöver inte vara ett problem. Problemet blir ju då hur mycket fokuserar man på skurken. Och tyvärr är svaret väldigt mycket. Han hade fungerat desto bättre om man bara så glimtar av honom. Man bara så glimtar av hans planer. Men nej, vi ska, vi ska djupdyka in i både honom och hans dotter också av någon oförklarlig anledning. Mm. För det leder nästan ingenstans. Men... Det är inte som att de har en, en dålig skådespelare här för vi har ju trots allt Hugo Weaving i den här rollen och han är ju sinnessjukt bra. Alltså han kan leverera skurkar som känns riktigt, riktigt kusliga och obehagliga när han vill. Men då måste det finnas lite nyans där. Då måste det finnas lite fingertoppskänsla. Något Weaving är kapabel till men som filmen inte är intresserad av. Mm, nej, det, han ger sig inte mycket utrymme där heller för som du säger det, det är så tydligt att det, det är färger som är skurken här och filmen verkar tro att man håller det hemligt fram till, till slutdelen av, av filmen. Och det är en väldigt märklig tanke det här hur man kan tro att man, det här ska bli ett avslöjande av, av högsta rang när det är så tydliga just skurkplanteringar som, som man gör under filmens lopp även i, direkt i början av filmen så ja, det, är, det är riktigt, riktigt märkligt och... Varenda scen man får se med just just det är just samma sak och Ivar i varje scen ska han nästan göra något lite småskurkaktigt där också för att verkligen bekräfta mörkret som, som lurar bakom den präktiga fasaden där och... Ähm... Ska man spendera så mycket tid med honom så, så får man verkligen ta och, och försöka bygga upp det här, eh, den här illusionen av en rätt rådig man på ett bättre sätt. Så att det trots allt blir ett faktiskt avslöjande när han visar sig vara den elakingen som vill ta, ta över världen mer eller mindre. Eh, så det här har man ju inte byggt upp. Färges eh, tillräckligt bra och förhållandet med, med dottern, hade man gjort det på ett bättre sätt så hade man kunnat skönja någon mänsklighet bakom Therese Valentine men den känslan får jag inte överhuvudtaget genom den här filmen och Hugo Weaving han, han har tydligen bara fått direktiv eller inte orkat göra någonting annat än att bara köra samma ton rakt igenom lite så här Ja, smått ointresserad Och oengagerad I, i rollprestationen här Och ja, ska jag vara ärlig så förstår jag honom Till punkt och prycka För han används inte på, på det sättet Som man borde göra i den här filmen här. Nej, man skulle ha lite osäkerhet inblandad i den här rollfiguren. Åtminstone i den första halvan. Sen hade man kunnat avslöja, ja han är skurken på olika sätt och vis. Det hade förmodligen blivit mer tillfredsställande. För vi har en väldigt tidig scen där Hesto konfronterar honom. Och um, efter vissa händelser så faller hon över bord Och då står Tom där, han vet inte riktigt vad som har hänt. Han säger saker som häst och skrek till Thaddeus. Och ja, då hade man ju lätt kunnat klippa bort. Hela stan kunde kränga till på grund av... Ja, det var ojämn terräng eller vad som. Så folk håller på att ramla runt. Dottern kommer fram och frågar, vad hände? Och Thaddeus kunde vända sig om och säga... Tom, han, han ramlade ut. Vi, må, vi måste hitta honom. Det, vi, vi kan inte bara låta honom sluta sina dagar så här, någonting sådant. Så det var lite tveksamt att, att föll han verkligen eller blev han knuffad? Nej, de är övertydliga med att det som Tom säger, det gillar inte Thaddeus. Så han sträcker sig fram och knuffar ut honom helt enkelt. Mm. Det, det finns ingen tveksamhet där, i och med den scenen så har man etablerat till punkt och prickar, här har vi en elaking, här har vi en skurk, det finns ingen tveksamhet. Nej verkligen. Fram till den punkten så har vi bara Hesters ord på att han är en, en riktig usling. Men så bekräftar Therese det på en gång och så är, är det hela ett faktum och sen så kör han verkligen igång på sina önskefulla fasoner. Men trots det så, så ska det under slutet av filmen liksom bli en, en stor scen när det, övriga i i ansamlingen här får bevittna hans önskefulla natur och hur ska man känna som tittare där när man har vetat om det från den första delen av filmen här det, det, det bara känns som ett sånt antiklimax och mm. sen så ska man ju klistra på lite Darth Vader personlighet på, eh, på Thaddeus här också och han ska ha sina äh, hemska scener där eh, det ska komma både det ena och det andra avslöjandet som man egentligen har vetat om från första början också så snart filmen har eh, har visat ungefär vad, vad, vad det hela kommer att handla om. Eh, så det, ja, det, det blir bara så trist och tråkigt här. Och, is, han, han känns aldrig som ett riktigt hot hur, hur ond han än må vara. Det, man har inte byggt upp honom tillräckligt som den här eh, riktiga kämpen eller den, den oemotståndliga krigaren eller vad som helst. Man skulle behöva någonting som verkligen får honom att känna som ja, någonting som inte går att stoppa för att verkligen få lite dynamik till, till kampen här också men nej, man gör absolut ingenting det är minsta möjliga etablering av färges här och nej det är, det är snudd på horribelt och det är intressant att du nämner Darth Vader där för jag skulle vilja säga att, att Darth Vader är mer subtil med sin önska än vad Thaddeus är. För um, mm. där finns en liten tveksamhet runt Darth Vader trots allt men, men Thaddeus, nej han kör hjärnet helt enkelt och att bara filmen tror att den är, att den är diskret det är, det är skrattretande. Men om vi lämnar rollfigurerna och hoppar över till det visuella istället så är ju det här det som ska sälja filmen. Det här är ju den aspekten som ska vara det bästa, det mest imponerande, den huvudsakliga anledningen till att folk vill se den överhuvudtaget. Jag menar, se i trailern vilka fantastiska vybilder, vilka fantastiska effekter, vilka visuella fester ni kommer att få se bara ni går och tittar på den här filmen och så vidare. Så då är ju den stora frågan om den levererar vad den lovar. Och mitt svar på det är nej, det gör den faktiskt inte. Det betyder inte att det visuella arbetet är dåligt. Jag skulle vilja säga att det är riktigt bra specialeffekter i den här. Jag skulle vilja säga att Städer och allt möjligt annat som de har skapat på digital väg ser riktigt, riktigt bra ut. Men de gör inget med det. Alltså, jag förväntade mig så mycket mer som skulle ge den här enorma känslan av ett äventyr. Men så fort man har etablerat någonting, ja då är det precis som att man tröttnar på det och vill fokusera på någonting helt annat. Vi har en, en, en biljakt med storstäder i början, sen tröttnar man på det. Sen har vi vår Terminator som dyker upp och är väldigt fascinerande i sin design, men sen tröttnar man lite på det. Vi har att hjältarna flyr till en slags ja, stad som är byggd runt en varmluftsballong. Och det är spännande och häftigt. Men sen tröttnar man på det. Och ja, men sen så, så har vi en enorm mur som man vill försöka bryta ner därför att på andra sidan är en stad. Och sen tröttnar man på det. Så det är en film som är, är väldigt duktig på att skapa saker och slänga upp det. Men, men sedan... Vill den inte leka med sina leksaker längre? Nej, precis. Ja, man, är, man är verkligen bra på det visuella arbetet här. Design av, av den här världen. Det är, det är snyggt. Det är väl konstruerat. Och man kan se lite grann hur, hur saker och ting fungerar med... med det vi får visat för oss. Det unika som finns i, i just den här filmiska världen. Men sedan kan jag tycka att det, det, det känns lite ytligt även på den visuella prestationen. Att man inte lyckas få det att ändå kännas verkligt i den här världen. Det finns ingen realism som knyter an till, till saker och ting att den här eh, futuristiska bilen som kör omkring på steampunkstaden här, den är verkligen använd, den har varit i, i bruk och, och det, det känns naturligt utan det, det hela är bara rekvisita mm. känns det som i, i långt och mycket så eh, där har man inte riktigt lyckats gå hela vägen men visst det här är en snygg film eh, där vi får oss en hel del eh, spännande visuella saker kastade mot oss men som du säger man, man stannar inte och utforskar det eh, och, och ger det någon, någon relevans eh, så att det hela bara blir mer eller mindre lösrykta bilder som bara ska fascinera oss en stund för att sedan gå vidare. Det är som att det här är en film gjord för ADHD-människor och till ADHD-människor eh, för det, man, man tappar uppmärksamheten väldigt fort, går vidare till nästa och kör igång på det, precis som du nämnde. Och ja, man, man lånar wild hey från andra filmer, där finns ju många fler Star Wars-referenser i den här än vad jag hade trott skulle vara möjligt överhuvudtaget. Eh, och man plockar in Terminator och ja, eh, den upp i, i, i skyn, det fick mig osökt att tänka lite på, på Lapotet eh, fina Ghibli-filter Filmen, eh, eller varför inte eh, Staden i molnen från Star Wars, även det, det är lite hopkok. Eh, så de, de lånar lite visuella teman, till och med scener lite ibland från, från andra filmer också vilket får det att kännas oinspirerat i det visuella arbetet. Man är bra på att eh, få fram någonting som ser bra ut och som eh, fungerar rent visuellt men... Det ger en inte någonting direkt. Det, det, det känns bara inte äkta utan det, det är mest bara saker som händer. Snygga saker som händer men nej jag, jag köper den inte riktigt. Jag tror att du med en formulering där fångade exakt vad som känns fel med det visuella i den här filmen. Och det är att allt känns som rekvisita. –Jag menar, föremål och saker som finns i deras värld– –det är ju verktyg och saker man använder. Det är ju saker som de ska kännas som att det här är vår vardag– –det här är vad vi använder hela tiden och så vidare. Mm. Men nej, allting känns som att det är rekvisita gjort för film. Och när du inte kan skaka av dig den känslan– –då, då är du hela tiden pinsamt medveten om att jag sitter och tittar på en film– för all del, det vet du ju att du gör men meningen är ju att du ska försvinna in i historien och låta den skölja över dig och för en stund så är du där, du ser de här händelserna hända framför dig och när allting är över det är då du ska påminnas om att ja just det, det här var bara en film trots allt under upplevelsen ska illusionen vara så intakt som möjligt. Men man besvärar ju sig inte ens med att göra det. Där är, där är enorma problem med sammanfogning av ja, det som man har filmat framför kamera och det som man har slagit ihop med digitalgenererade bilder. Alltså det, det är så kompetent och så okompetent samtidigt. Jag vet inte riktigt vad de har tänkt egentligen. Det har varit roligare att göra det här stora, häftiga och imponerande och sen har allt det andra varit det där jobbiga, obekväma som man måste fixa för att helheten ska vara där. Och det är inte, inte bra. För jag jag vill ge den här filmen mer beröm när det gäller det visuella. Det är ju folk involverade här som har levererat imponerande filmer för både visuellt och berättarmässigt. Men här... Här fokuserar man nästan bara på specialeffekterna och digitalt efterarbete. Allt annat är sekundärt och det är fel väg att gå för en film. Ja, det är fel väg att gå för en, en bra film i alla fall. Eh, man har ju sett många eh, sådana här exempel tidigare också. Och eh, ja, det, det är som att folk inte riktigt bemöder sig med det hela. Utan det, det, det, vad, vad behöver vi för att och, eh, få fram någonting fräsigt? Vad, vad hade varit någonting skoj att, att kasta in i, i den här scenen för att få det lite visuellt spännande? Och sedan... Ger man sig inte tid att, att integrera det visuella i, i själva filmen och verkligen få den att känna eh, den här fiktiva realismen som jag skulle vilja kalla det utan det, det, det blir bara så här ytligt och eh, bara här kommer en scen där vi tänkt oss att vi skulle ha roligt med det här sen går vi bara vidare och där har vi ett stort problem. Det har vi definitivt men ser man till till andra aspekter av, av det visuella här som, som kameraarbete och klippning så tycker jag ändå att de, de gör ett bra jobb här. Kameraarbetet är ändå adekvat för vad den här filmen behöver och det, det känns som att vi, vi har människor här som förstår hur man ramar in händelser i alla fall på bästa möjliga sätt eh, speciellt i, i action scenerna där jag kände att de, de faktiskt var på, på banan under mesta delen av tiden och att man har verkligen bearbetat med att, att klippa ihop bilderna för att få en någorlunda bra berättelse som, som flyter på som det ska, så själva Tempot i filmen är väl rätt så okej okay och det är mycket på grund av, av klippningen där också. Att eh, sen berättelsen inte eh, följer någon rim och reson överhuvudtaget det, det är en annan femma men eh, ja, jag tycker ändå att man, man har lyckats sammanfoga bilderna överlag bra här eh, speciellt i, i öppningsscenen just med, med stadsstriderna som vi får bevittna där eh, jobbar man mycket för att få ge skala åt eh, den lilla staden och stora staden vid det stora hotet som, som kommer rullande desperationen i, i jakten här också och vi får ju även se ett litet glimt av den fiktiva realismen här när man ser eh, den här saltgruvstaden. Och nästan fälla ihop sig och göra sig redo för färd där man ser att man har tänkt till och man ser hur saker och ting fungerar. Man ser olika delar av, av staden liksom rulla iväg lite på egen hand. De har byggt upp staden efter och just såna här situationer där det gäller att vara snabbt iväg, annars så kommer vi bli ja, uppätna i stort sett. Så det finns små spår av sådana tankar. Det är, det är bra filmat överlag men ja, det, det är den här extra det, det som skulle ge bilderna lite relevans som, som verkligen lyser med sin frånvaro. Det gör den verkligen. Alltså det är så mycket här som kunde varit så mycket bättre och jag håller ändå med dig om att de de kan använda en kamera de kan klippa en film faktum är att, att mycket av klippningen kompenserar den här bristen i att de har klippt bort stora sjok ur eh, karaktärsutvecklingen för våra huvudroller det... det... Det känns smidigare än vad det faktiskt är och det ska de faktiskt ha en eloge för. De kompenserar en hel del långt ifrån vad som behövs för att det ska faktiskt kännas enhetligt. Men, men man får ge eloger där de faktiskt hör hemma. Så det här är en film som, som borde vara så mycket mer. Just nu känns det mer som en... Ja, en CV-film för Vita Workshops. Att se vad vi är kapabla att göra. Och då behöver man inte fokusera så mycket på samma effekter hela tiden. Vi har ju redan visat att vi kan göra det där. Så nu hoppar vi över till att visa någonting annat. Då hade det ju varit logiskt att de hoppar som de gör. Nu vet jag inte riktigt vad som är tanken här egentligen. ja, ja det, det är kanske inte mycket tanke överlag här. Utan det här är, är bara en... Nästan ja, verkar det, det som, verkar som det, det är gäng grabbar som bara vill göra en rolig grej och, och tänker inte så mycket på, på relevansen och, och vad en bra film egentligen innehåller, hur man ska strukturera saker och ting och hur, eh, hur bilder trots allt kan berätta mer än bara det som, som finns på ytan och där har vi nog mycket oerfarenhet som kommer in och gör sig påmint så med en mer erfaren person i registolen som, som verkligen kan guida alla människor rätt för det är ju en stor armada av folk som sitter och jobbar med, med specialeffekter och foto och allt det visuella här skulle man behöva någon som verkligen Vet vad man pysslar med för att och få lite mer svung i det som visas. Alltså, det, att skapa visuella bilder, det är ju den biten som de är riktigt bra på här, men de, de fyller det inte med den historia som det borde innehålla, och det det är det som är den största katastrofen här. Så mycket visuell stimulans kan inte kompensera brist på historia. Och ju mer de slänger på saker desto rörigare blir det och desto mer behov får man av att, att historien faktiskt benas ut och man faktiskt fokuserar på den. Så ja det... Det är enormt tragiskt att det har blivit så här med, med tanke på vad den här filmen kunde ha varit. Jag känner en enorm förlust med tanke på att jag, jag trodde ju när jag satte mig ner för att se Mortal Engines att jag kommer att få se en film som är ännu bättre än den jag föreställde mig när jag såg trailersen. Och då är det ju alltid en besvikelse när man inser att, att den där halvfärdiga konceptfilmen som jag skapade i mitt huvud den var vida överlägsen det vi faktiskt fick. Ja, det är väl kanske just därför att din, i din fantasi har du, har du gett bilderna lite relevans här också. Har gett filmen lite bakgrundshistoria. Och ja, Mortal Engines-filmen, resultatet här. Det verkar också vara precis som en sån här häftig idé någon har fått när man har läst boken. Eller man har hört talas om, om konceptet här. Oh, vi kan göra på det här viset. Och så sätter man det bara igång på en gång utan att riktigt tänka till. Det är det här extra steget med att faktiskt fundera över saker och ting som verkligen saknas. Ja alltså, tanke saknas från väldigt mycket i den här filmen. Det, det kan jag definitivt säga för... Um... Tanklös är en riktigt bra beskrivning på Mortal Engines. Och det gäller alla aspekter, även det visuella. Det spelar ingen roll hur mycket kompetens man har om man inte använder den på rätt sätt. Men ja, med, med risk för att bli långrandig över det visuella så är det väl hög tid att vi rör oss mot en summering här. Och... Mina förhoppningar på steampunkfilmen Mortal Engines var skyhöga. Den har uppenbarligen inte kunnat leva upp till dem. Men den stora frågan är trots allt när allt kommer till kritan. När man skalar bort alla förhoppningar och alla besvikelser. Är den här filmen något att ha? Mm, ja, det borde det egentligen vara för det är någonting med, med just den här galna, överdrivna postapokalypsen som känns så, så mäktig och, och fantasiäggande. Med det här med enorma städer som bara rullar omkring och mer eller mindre slukar varandra. Det är som en, en medmärkstolkning med, med galenskapen på max och logiken fullständigt frånvarande. Och det är helt okej. Okay. Det är ett spektakel som får mig att bli intresserad för det låter inte som någonting jag har sett på tidigare. Men jag bjöds inte på det här spektaklet som jag hoppades på. Mortal Engines har ett spännande koncept men man klarar inte av att leverera vad som behövs. För det första ägnar man lite till ingen tid för att etablera världen vi befinner oss i. Vilket är lite av en dödssynd för den här typen av film. Eh, när man inte kan bilda sig en uppfattning om vad det är för värld vi besöker. Eller varför folket beter sig som det gör och vad som driver dem. Så kan jag inte heller bli investerad i handlingen. En voiceover i början och en inledande stadskamp det är det allt vi får som etablering av den här världen. Sedan. Tillkommer problem med ton och atmosfär som aldrig riktigt finner sin plats i filmen. Stämningen blir aldrig så mörk och hotfull på ett postapokalyptiskt sätt utan den så övergripande känslan som man får den är istället... ja. Tomhet. Filmen har inte mycket atmosfär att erbjuda så Mortal Engines blir tyvärr ja, inte ett seende och det gör mig fullständigt oengagerad. Den enda gång som jag riktigt kände att man hade lyckats hitta den rätta tonen i filmen det är när, när filmen tar sig sin vändning mot Terminator-hållet. Där hittar man rätt stämningsmässigt men. Ja samtidigt gör Mortal Engines ett annat kostsamt misstag för filmen grenar ut sig alldeles för mycket i manuset vilket gör att den blir rörig och tunn och Terminator-delen har må hända rätt stämning men den grenen av berättelsen är egentligen helt onödig för själva huvudhandlingen och borde därför ha klipps bort för att kunna lägga mer fokus på själva huvudhistorien. Och på tal om det så är ju Terminator kanske inte den enda filmen som Mortal Engines lånar drag från. Självfallet vill man ju få lite Mad Max-känsla i detta äventyr. Men man har även lånat förvånansvärt mycket Star Wars-material som klipps in i Mortal Engines. Och man lånar hejvilt från George Lucas-franchise och det hela blir bara fånigt om man frågar mig... Och sen man vidare på, på det visuella planet så är Mortal Engines en snygg film med en delvis intressant estetik som inte realiserats korrekt. Foto- och specialeffekter är bra och till och med imponerande emellanåt genom hela filmen. Och man lyckas med att ge den här filmen ett unikt utseende. Men det hela är dessvärre bara yta. För Mortal Engines är en tom film som grenar ut sig för mycket och inte vet hur man ska hantera materialet. Ett dåligt utarbetat manus är den stora boven i dramat här följt av en regissör som inte riktigt kan realisera materialet bortom det, det visuella där Christian Rivers har sin bakgrund och ja, det fullständiga fokuset som regissör faktiskt också och inte heller där fungerade. Det, det här är en, en bra idé som helt enkelt inte har exekverats korrekt och Mortal Engines blir därför bara en tom och ja, allmänt innehållslös film som till synes bara vill leverera fräsiga tomma bilder. Och på så vis lade denna postapokalyptiska filmgrunden ja, till sin egen undergång. Ja det var väldigt vackert sagt måste jag säga och det stämmer också till punkt och prickar för Mortal Engines är en katastrof och det är så synd för den har så mycket potential. Bara det faktumet att det är en steampunkfilm gör mig intresserad. Jag gillar den typen av teknik. Jag vet att den är ologisk och att den inte skulle fungera i praktiken. Men den har något estetiskt läckert över sig som jag gärna ser. Den har fröna till en riktigt spännande historia. Den har elementen som skulle kunnat bli en riktigt, riktigt läcker filmserie. Och den har rollfigurer som med lite bättre bearbetning skulle kunna ha blivit några som man verkligen ville se vad nästa kapitel i deras historia skulle bli. Inget utav det... Ja leder någonstans historien är taffligt skriven och genomförd och jag vet inte hur mycket av den som överensstämmer med ursprungsboken och tyvärr måste jag säga att jag har inget intresse alls att läsa den här boken efter att ha sett filmen jag borde ha blivit nyfiken att vilja kolla, och vad stämmer och vad är annorlunda och så vidare men nej, den har fullständigt förstört –allt mitt intresse för det här. Den har en, en intressant inledning, den verkar lovande– –men allt eftersom filmen rullar på inser man att man ser på en fullständig katastrof. Inga bilder kan rädda ett taffligt manus– Inga specialeffekter kan rädda brist på relevant dialog eller karaktärsutveckling. Den här filmen är så felbalanserad att jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den. Jag skulle kunna ha suttit och skrikit i värse dumma fram och tillbaka men jag vet inte om det leder någonstans egentligen. Men det kanske hade gett mig lite tillfredsställelse. Allt nog. Mortal Engines är inte en film jag kan rekommendera. Den är basal, den är generisk och den tar inte nytta av de elementen som faktiskt finns där och som hade kunnat göra den till en av de stora, episka matinéfilmerna som hade gjorts i modern tid. Nu blir den fesig, tråkig, ointressant och utan någonting som... Rädda räddar den överhuvudtaget. Jag kan inte rekommendera den här. Jag kan inte uppmuntra någon till att se den här. Den är kanske i många tycker inte fullt så illa som jag får det att låta. Men tyvärr, det här är intrycket jag fick. Jag blev lovad något stort och episkt. Och visst fick jag något stort och episkt. En stor och episk flop. Ja, eller en, en bajskorv eller något liknande. Men stort och episkt var det i alla fall. Definitivt på, på det, det hemska planet. Och ja, det, det är så hemskt att se egentligen. Att man, man lider nästan med Mortal Engines. Med tanke på hur... Spännande grejer som trots allt finns med här och man ser vad den här filmen skulle kunna ha blivit mm. och när man sedan bara bevittnar missad chans efter missad chans så ja det gör ont i själen till slut också. Det, det riktigt sorgliga är att det hade inte varit svårt att skriva om den till något mycket bättre. Tvärtom, det hade bara varit att man tog bort element som, som tar upp plats där det inte behövs. Jag menar, det, det är bara som att ta The valerian filmen vi, vi recenserade för ett tag sedan- det är också en sån där som är alldeles för stor för sitt eget bästa. Där de trycker in så mycket som möjligt bara för att de kan. Och då var det ju en, en erfaren regissör som, som tog sig de friheterna. Mm. Och det slutade ju i en minst lika stor katastrof. Det, det blir för intensivt. Det blir för intetsägande. Och den publik som man hoppas ska bli väldigt investerad i det man producerar... De, de bara går därifrån, de får inte ut någonting av det man skulle starta mycket blygsammare etablerat en grund som filmserien kunde stå på så att man hade byggt upp en fanskara och kunde se jo men här är ett intresse, vi kan pumpa in hundratals miljoner i sådana här projekt och dra det vidare därför att publiken är intresserad men nu tar man för givet att de är intresserade därför jag som regissör är ju intresserad. Men tyvärr, så funkar det inte. Och då är både The Valerian och Mortal Engines såna här dyrköpta lärdomar om att man kan inte ta saker för givet. Mm, ja, det, det var bra sagt och, ja, Ska man ändå hålla på Och låna grejer Från andra filmer Och jag vill få lite Mad Max känsla I en postapokalyptisk rulle Så varför inte bara ta och Gå tillbaka och, och låna Själva upplägget från Millers klassiska filmer Där han i stort sett har skalat av Allt från berättelsen Han har så simpel berättelse som möjligt Han kämpar istället på bara etablera världen, göra den verklig och går därifrån. Hade man jobbat på, på samma vis med Mortal Engines så hade resultatet bli, blivit helt annorlunda. Ja, det kanske blivit intressant och sammanhängande om inget annat. Men vi ska inte hålla kvar vid det här negativa. Vi ska se framåt istället för vi har ju en, en lång sommar framför oss där vi kan försöka glömma Mortal Engines och kanske njuta lite av tillvaron. Även om jag har en känsla av att det kommer att bli svårt att njuta av tillvaron för vi kommer båda två att vara ganska upptagna har jag fått en känsla av. Vi har mycket att göra på, på varsitt håll och... Ja, den lilla vilan man får får man kanske använda så gott man kan. Oh, ja, ja, det får man definitivt göra. För, ja, när sommaren väl är över så sätter saker och ting igång i en helt annan hastighet för min del i alla fall. Så jag ska i alla fall ta så mycket tid som det bara går och bara koppla bort och bara vara helt enkelt och ja, sedan bara ta, ta dagarna som de kommer. Det är lite det jag ser fram emot i allt kaos och all struktur som man måste skapa i, i tillvaron, i, i arbetslivet. Bara kunna kasta det åt sidan och bara köra rent intuitivt istället. Det, det känns som en skön omväxling. Ja, det håller jag fullt med om. Alltså... Jag, jag vill bara få lite tid där jag kan stänga av och inte behöva oroa mig för någonting. Och det ska jag unna mig lite här och där i sommar när jag inte har någon glödga deadline som måste tas om hand. Men där det går att slappna av och njuta, lita på att jag ska göra det. Jag har ett par böcker som jag också vill eh, sätta tänderna i så förhoppningsvis så ska jag finna tillräckligt mycket lugn och ro för att ta mig an dem. Men ja, vi, vi brukar ju vid den här tiden berätta när vi planerar att dra igång igen efter sommaren och tyvärr måste vi säga att vi är lite osäkra på den fronten därför att hösten ser väldigt annorlunda ut, den ser väldigt, väldigt upptagen ut, att vi, vi vet helt enkelt inte när vi kan dra igång eller om vi kan dra igång för... Är det för många saker i vägen är schemana alldeles för svåra att synka upp. Då, då blir det nästan en omöjlighet att kunna sitta ner ett par timmar och spela in. Ja, dessvärre har det blivit ja, allt svårare att och försöka ja, hitta plats till, till inspelning här nu och ja, för min del ser det ut att bli eh, än svårare nu efter sommaren här också så ja det, det gäller att ta sig en funderare på hur och om det här kan lösas på något vis. Eller om det, det, det kommer att, att bli lite förändringar i, i hur, hur materialet och hur podden kommer att, att fortsätta. Så ja, vi, vi, vi får ta och slå våra kloka huvuden ihop här lite grann under sommaren. När vi väl har tid ork och lust och, och kan bara släppa allt för en stund och, och prata lite, lite podd under. Sommarhettan här och, och se vad det hela leder till Men vi kommer i alla fall Och hålla våra lyssnare Informerade om vad som Vad som hända skall i, I framtiden i alla fall Ja alltså någonting kommer ju att hända Under nästa halvår Den saken är ju säker Men vad, hur, i vilken Utsträckning och så vidare Det är tyvärr alldeles för tidigt Att säga Tidigare år så har det varit lättare att förutse för att man har sett ungefär vilken form som hösten kommer att få i förväg. Nu är det saker som hölls i dimma, man vet inte riktigt vad som kommer att vara upp, vad som kommer att vara ner, allting är uppe i luften och... Det, det måste vi ta ställning till allt eftersom. Det, det känns inte bra att ge ett sånt här luftigt besked som vi gör här nu- men det är nog det bästa vi kan göra faktiskt. Vi lovar att lämna någon form av besked i augusti när vi brukar dra igång- men vad det är för besked och så vidare, det, det, det vågar jag inte antyda just nu. Vi får helt enkelt vänta och se- min förhoppning är ju att vi ska fortsätta på något sätt. Men ja, vi får se. Ja, framtiden är väldigt oviss. Och vi, vi, det, är, det, det är svårt att, att vara en siare alla gånger. Vad som kommer att fungera och hur man ska gå vidare med, med det här projektet. Som ja, trots allt är ett hobbyprojekt för oss båda. Men vi ska göra vad vi kan här för att kunna ge lite information så snabbt som möjligt och under den tiden så hoppas jag att ni alla får, har en riktigt riktigt härlig sommar och kan ladda batterierna och njuta så mycket det bara går. Ja, alltså när verkligheten knackar på dörren då är det hobbyer och liknande som först får sättas åt sidan för att få tillvaron att gå ihop. Det är väldigt tråkigt men det är sant. Och som nämnt, vi ska jobba hårt på att få någonting att fungera framöver men vi, vi får se helt enkelt. Men fram tills dess så hoppas jag också att ni kommer att få en riktigt, riktigt härlig sommar med mycket sol, mycket bad och mycket livsnjutande i vardagen. Och jag vill också passa på att säga ett stort tack till dig, Pavu, för all den tid som vi har spenderat tillsammans. Inte bara det här halvåret och podda utan jag genom hela vår poddkarriär. För det här har varit en... Fantastisk upplevelse Jag är väldigt nöjd och stolt Över poddarna som vi har gjort tillsammans Det är intressanta Diskussioner som vi har haft Vi har inte alltid hållit med varandra Vi har många gånger hållit med varandra mm. Och vi har ibland Fått komma överens om att Ja vi får vara överens Att vi inte är överens Ja men visst och, ja, det, det, det har fungerat Riktigt riktigt bra under vår tid Tillsammans här och Ja när man blickar tillbaka det har ju blivit några år eller hur och jag säger stort tack till dig där nu också för att du, du, du lockade in mig i, i det här och satte mig bakom mikrofonen här och ja utan att jag, jag skulle veta hur, hur jag ska ta mig an det här hur det här ska fungera och eh, inte hade någon som helst riktig erfarenhet av eh, den här typen av eh, kreativ skapande så eh, det, det har varit väldigt spännande och lärorikt och vi har haft mycket skoj tillsammans eh, trots alla teknikproblem som har vi har stött på under tidens lopp så har vi överkommit dem och kunnat gå vidare vi har fått se på mycket spännande film och eh, mycket dålig film som man både har kunnat skratta åt och, och bli riktigt, riktigt förbannad över. Så ja, det finns mycket, mycket härliga minnen därifrån och jag hoppas att, att du även Danny kan få en, en riktigt härlig sommar och, och få chansen att bara slappna av med nära och kära. Och eh, jag kanske tar dig och, och doppa dig under havet också emellanåt kanske. Ja i värmen så kommer det att bli riktigt gött att hoppa ner i det blå och man vet ju inte riktigt vad man får se där egentligen men poddandet har varit en, en fantastisk upplevelse som har känts väldigt berikande på många sätt. Jag har lärt mig väldigt mycket och jag har fått dela med mig av väldigt många tankar så det är jag tacksam för på alla sätt och vis och... Jag är naturligtvis väldigt tacksam för alla lyssnare också som har kommit in och lyssnat och kommenterat eller skickat mejl eller som bara har lyssnat helt enkelt. Vi har många lörkers som det kallas så vackert som bara kommer när avsnitten dyker upp, lyssnar och verkar nöjt försvinna in i natten igen. Och ni är lika uppskattade även om ni inte hör av er. Alla lyssnare är varmt välkomna och det är för er skull som vi har fortsatt och ska försöka fortsätta också. Men oavsett vad som händer, tack för allt. Ni har varit en fantastisk publik och vi hoppas att vi får dela med oss av många nya projekt med er i framtiden. Mm, ja det kan bli mycket som händer i, i framtiden även om podden kanske inte fortsätter i, i det här formatet så kan det hända någonting annat. Det kan komma in nytt folk, vi kan få nya idéer, det, det kan hända mycket så framtiden är ju alltid vår och det finns alltid nya spännande grepp att ta så... Det, det kommer att hända någonting i alla fall. Det är jag övertygad om. Eh, I vilken form och skepnad vi, vi kommer att å, återvända. Det kommer att vara den stora cliffhangerna här nu fram till hösten. Som är det sagt önskar vi er alla en fantastisk sommar. Njut av sol. Njut av ledighet. Njut av tillvaron.